Bona tarda, molt bon vespre, aquest vespre de 22 de, de setembre de 2014 que estem aquí en el plenari municipal per celebrar sessió extraordinària convocada amb caràcter extraordinària per, per, per donar suport tot el món local de la manera més àmplia possible a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014. És un moment de gran rellevància política, històrica, jurídica i en tot cas passaria a llegir el que és el text literal de la moció consensuada per als grups parlamentaris del Parlament, del Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa, de la CUP i eh, a la qual l'Ajuntament de Figueres en concret s'hi ha adherit eh, l'acupació municipal, el senyor Esteve Gratacos, com a regidor, no ha descrit. L'emoció, o el text de l'emoció en concret, diu com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir del nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua, unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'entronquen ara fa 300 anys, amb la guerra de successió i amb els decrets de nova planta que voleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà l'inici de la dictadura i una cruel repressió que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va donar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estaven disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional, anul·lant part de l'articulat de l'Estatut d'Autonomia de 2006, aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya, va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal l'any 2010. Des de llavors ençant Sant n'han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona al 2012, vam travessar Catalunya amb la via catalana el 2013 i aquest 11 de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una B baixa que des de la plaça de les Glòries s'ha per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats han exercit de pressió constant per garantir aquest procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal, tant a nivell territorial com social i polític, perquè es sustenta en l'essència de la democràcia i, per tant, insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin la majoria de catalans i de catalanes. Davant d'aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena, un moviment social captat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i una tradició de compromís i d'activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per ser creïble i il·lusionant per la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat de benestar. De combat contra l'atur, la pobresa, les desigualtats, la lluita sense excuses, ni treva ni excepcions contra la corrupció. La nació catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies a l'ordre social, econòmic, jurídic i polític, té dret a la seva autodeterminació com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels drets humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana després d'haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i donant part legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Sr. Artur Mas, convoca la ciutadania de Catalunya per la consulta el dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el Departament Competent del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. Es proposa al plenari municipal, després de llegir aquesta part expositiva, la votació dels següents acords. En primer lloc, mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eineses necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. En segon lloc, donar plei suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i els partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta el dia 9 de novembre dins el marc legal, que és la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. En tercer lloc, comunicar aquest acord en el període de cinc dies des de la seva aprovació el president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i dels grups parlamentaris. També a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis, i ho trametran de forma conjunta el president del govern espanyol, el president del Congrés dels Diputats, el secretari general de Nacions Unides, el president del Parlament Europeu, el president del Consell de la Unió Europea i el president de la Comissió Europea. Aquest és el text de la moció que s'assometrà a votació després de les intervencions dels diferents grups municipals en el plenari. Té la paraula el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Manuel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, eh, a títol purament anecdòtic però important, crec que el, la convocatòria d'aquest ple eh, en tant que alcalde accidental la vaig poder fer i eh, el punt únic és aquest aquesta moció de suport del món local a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre del 2014, en quina defensa crec que el millor text és eh, precisament el que vaig eh, exposar-vos, que diu que el Parlament de Catalunya constata que en les eleccions del novembre del 2012 amb una altíssima participació el poble de Catalunya va expressar d'una manera molt clara la voluntat de poder decidir lliurement i pacífica el seu futur, mitjançant l'exercici del dret a decidir. I en aquest sentit manifesta que està actuant en tot aquest procés en plena lle lleialtat i en consonància amb aquest mandat, igual que el president i el govern de la Generalitat. El Parlament constata l'acord a que van arribar quatre grups parlamentaris i el president i el govern de la Generalitat el passat 12 de desembre del 2013 per concretar la data de i la pregunta de la consulta mitjançant la qual els ciutadans i ciutadanes decidiran sobre el futur polític de Catalunya. El Parlament de Catalunya, una vegada els grups parlamentaris han elaborat la proposició de llei de consultes populars no referendàries, constata que el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que tots els articles de la llei de consulta s'ajusten plenament a la Constitució i a l'Estatut. Així mateix, el Parlament constata que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i la sentència del Tribunal Constitucional, 42 de 25 de març, sobre la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya, posen de manifest que existeixen arguments jurídics per convocar la consulta amb tota la fonamentació jurídica necessària, ja que reconeixen de manera explícita el principi democràtic. El Parlament de Catalunya constata i celebra que aquesta voluntat majoritària del poble de Catalunya per exercir el dret a decidir el seu futur polític durant el 2014 s'ha expressat d'una manera cívica i multitudinària any rere any i de nou l'11 de setembre d'aquest any 2014 amb la mobilització, mobilització de la UB pels carrers de la ciutat de Barcelona. Així mateix es constata l'àmplia adhesió de la societat civil i dels agents socials i econòmics a l'entorn del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Estem parlant d'una consulta, estem parlant d'una pregunta que en el seu moment inclús el president de la Generalitat es va mostrar disposat a parlar-ne de quin contingut i hi ha una voluntat política, per tant, de realitzar aquesta consulta. Convergència i Unió, per tant, ha de donar suport en aquesta consulta realitzada amb els termes així acordats. Molt bé la té la paraula la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana senyora Mireia Mata Gràcies senyora alcaldessa uh, avui el que fem aquí és un acte de lleialtat fem un acte de lleialtat envers el nostre president el president Mas que ha decidit posar-se al cap posar davant del que ens demana aquest país i respondre a un clam que hi ha al carrer que és encapçalar el moviment que ens ha de portar a decidir a decidir el que vulgui la ciutadania del nostre país fem també un acte de lleialtat al nostre govern conjunt del govern de, del, del president Mas fem també un acte de lleialtat al mandat democràtic un mandat democràtic que de manera majoritària votant a diferents partits ens demana als polítics ens demana a la gent que representem els partits que avui estem al voltant d'aquesta taula i que estan representats al Parlament que preguntem al poble de Catalunya quin ha de ser el seu devenir fem també un acte de lealtat envers les persones que ens han precedit les persones que són el testimoni de la nostra llengua, de la nostra història de les nostres lleis, de la nostra justícia la gent que ens ha conservat les paraules, que ens ha conservat la cultura i que avui ja no estan amb nosaltres per poder-ho veure i finalment fem un acte de justícia envers els que venen, envers els nostres fills envers els nostres nets envers les persones que estimem que volem que el seu futur sigui millor. I nosaltres, una part important de nosaltres, pensem que el futur millor és un futur en llibertat com a país independent. Però com que nosaltres som unes persones absolutament democràtiques, tot i que tenim una majoria important, suficient al Parlament, encara volem fer una altra cosa. Volem tenir la certesa de que la ciutadania està d'acord amb aquesta majoria, amb la majoria que vam ser a la dia a Barcelona i amb tots els que es van quedar a casa. Per tant, farem una cosa que no ens obliga a fer ningú, però que volem fer, i és donar la paraula a tothom. I quan dic tothom, no vull dir els que volem dir sí, sí, sinó també els que volen dir sí, no, i també els que volen dir que no. Els volem sentir, volem que parlin, volem que tothom faci la seva campanya i que la ciutadania lliurement decideixi i en funció d'això emprendre, emprendre les regnes del nostre futur que haurem decidit com a tots, com a país i com que és el mandat de la gent i com són actes de lealtat i com que són gent honesta i lleial que estimem els nostres, ho farem el 9 de novembre, votarem i l'Ajuntament de Figueres posarem les urnes allà on hagin d'estar, en els col·legis, per mandat doncs, de la votació d'aquest ple. el grup municipal de la CUP, senyor Joan Foni Gràcies, bona nit a tothom em, Com a CUP ens fa especial il·lusió doncs, celebrar un ple complet com el d'avui estem molt contents de venir aquí a, a mostrar el nostre suport de la consulta, Mostem suport de la consulta pel que representa de participació ha sigut una obsessió per nosaltres de sempre el que les persones més enllà dels, dels partits polítics puguin opinar o puguin donar la seva opinió sobre el que passa també estem molt contents d'haver pogut aprovar la setmana passada la llei de consultes que permet debatre no només aquest tema sinó molts altres, i que permet que hi intervinguin també joves a partir de 16 anys que moment no poden participar en les votacions i que sí que participen activament en la vida de la ciutat i que hi puguin participar també persones que viuen entre nosaltres que no tenen nacionalitat espanyola i que estan amagades dels processos polítics habituals i que tindran l'oportunitat de participar en la consulta el suport de la CUP és un suport total i absolut a la consulta del 9 de novembre i és un total, un, un total suport a l'oportunitat que tenim els catalans per primera vegada en 300 anys de decidir lliurement i entre tots el que volem ser com a país més enllà del que ens hagin anat marcant les lleis espanyoles. És un suport que va molt més enllà del que digui el govern espanyol i del que digui un tribunal constitucional que està segrestat pels partits polítics espanyols i és un suport que prendrà forma, si cal d'insubmissió i de desobediència perquè els que volen convertir aquest debat, que és un debat estrictament polític, en un debat legal no sortin amb la seva en cas en l'hipotètic cas de que algú pretengui prohibir aquesta consulta o pretengui abolir el Parlament de Catalunya o pretengui eh, detenir el nostre president el suport de la CUP aniran més enllà del que marquin les lleis i serà desobedient en el que faci falta. No m'allargaré més, només vull remarcar que tinc el convenciment absolut de que el dia 9 de novembre votarem i no vull deixar de remarcar que si hem arribat fins aquí hi ha una part important que la tenen els partits polítics que representem però també hi ha una part encara més important que la té la gent que anat treballant i fent el seu granet de sorra perquè anem fins aquí veig moltes persones aquí a la sala que van treballar a fons amb les consultes que han estat treballant des d'aleshores de a fons perquè el país arribi fins aquí doncs aquesta victòria és una victòria també seva del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya senyor Xavier Montfort, plau? Sí, moltes gràcies alcaldesa. Uh, avui és un dia molt important la veritat és que em fa molta il·lusió poder formar part d'aquest consistori en un dia tan important com el d'avui uh, estic molt content perquè si hem arribat fins aquí sobretot és gràcies als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que s'han mobilitzat i que han demanat democràcia per sobre de tot i des del grup d'Iniciativa sí. no que tot el suport a la consulta i que visc la democràcia moltes gràcies Senyor Greta Cos, regidor Norskriu. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. El nostre vot ja sap que serà afirmatiu com no el podria ser altra manera i afirmatiu, només per anar avançant a la construcció d'un estat propi. Gràcies. Té la paraula, portaveu del grup municipal dels partistes socialistes de Catalunya, el senyor Pere Caselles? Sí, gràcies. Bona nit. Nosaltres... Eh... Votarem a favor, com no podia ser d'altra manera, pues perquè volem votar o hem esforçat. Demano que deixin fer les intervencions. No, no ho hem, gràcies. Ho hem esforçat en, en moltes ocasions en aquest ple. Nosaltres hem, la trajectòria del grup municipal socialista, Crec que en aquest sentit és ben clar, sempre volguem promoure la democràcia el debat. Hem estat a favor de l'ingrés a l'Associació de Municipis, que sí les estagades, que sí la moció doncs, ja portaveu d'iniciativa doncs en va presentar una que ja ho de hem votar a favor. Per tant era ben evident que avui nosaltres havíem de, de prendre aquesta posició i estem molt contents de fer-ho. Estem molt contents de fer-ho perquè sobretot el que volem és poder votar. Però mireu, volem deixar clara una cosa. Nosaltres mai no estarem al costat dels que volen impedir votar i els que volen impedir votar aquí i allà perquè allà tampoc es pot parlar d'una nova Constitució de canviar una cosa que ens ha està tenint a tots tampoc es pot parlar de si volem una república o de si volem un estat federal allà Estem nosaltres pensem que tot ha de ser discutible però sobretot tampoc no estarem mai al costat dels que ens amenacen en retallar nos els nostres drets els que ens volen impedir sovint que puguem viure, pensar i desenvolupar la nostra vida en català ho veiem moltes vegades doncs veiem aquestes sentències que ens fan tant de mal i tampoc de cap de les maneres podem estar al costat dels que volen suspendre les nostres institucions dels de, que volen eh, dels que ens amenacen sincerament, dels que ens amenacen en que si voleu votar, si voleu ser demòcrates us ho traurem, us ho, us ho prendrem Mireu, i ja per anar acabant un cop aprovada la llei, nosaltres considerem des del grup municipal socialista que si el president interpreta que pot convocar aquesta consulta endavant, també ho ha interpretat el Consell de Garanties Estatutàries. Personalment, si sí, és una consulta, si sí, és no vinculant, una altra cosa és políticament no veig per què això s'ha de suspendre, no veig per què sovint ens diu és legal, no és legal, no és legal, per què no és legal? I en tot cas ja ho veurem, ja ho veurem, què dirà el tribunal en definitiva nosaltres a favor de la consulta, si no és aquesta que sigui una altra, però a favor de poguer que un dia o altre puguem decidir tots els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país el nostre futur. Moltíssimes gràcies. Té la paraula la portaveu del grup municipal del Partit Popular, la senyora Maria Àngels Almero. Bé, eh, des del Partit Popular eh, no hi donarem suport en aquesta moció, com que bé podria no podria ser de cap més manera sí que voldria fer un parell de consideracions. Primerament, aquest matí hem tingut comissions, hem fet també una reunió d'ordenances, llavors creiem que també podíem haver fet doncs, ja aquest pla extraordinari, no? Així haguessin gestionat millor el temps i haguessin sigut més efectius. Per nosaltres, eh, pensem que nosaltres no és, el Partit Popular, no creguem que això sigui alguna eh, convocatòria urgent no? de, de convocar un pla extraordinari pensant que podés, sí, seria més important per molts figrencs d'aquí a aquesta ciutat de fer un preu extraordinari doncs, bueno, per al tema de, de la inseguretat o de la seguretat, per el tema del barri de Sant Joan, també seria interessant, però el tema de més a 4.500 persones que tenim aquí Bales, seria també molt interessant, i per què no doncs, per denunciar i pagaments del deute que té la Generalitat amb els ajuntaments. Nosaltres sí que apostaríem més per un preu extraordinari per aquestes coses que hi ha. Bé, eh, nosaltres no hi donarem suport, com bé estem dient, perquè creiem que pensem que aquesta moció va en contra, és una cosa inconstitucionalitat de convocatòria, és un referèndum totalment il·legal, contrari a l'estat de dret, que garantitza la nostra convivència democràtica. La llei diu que les consultes populars, inclosos els que no siguin per via de referèndum, es regeixen a l'estat espanyol, a Espanya, per la Constitució, i les lleis específiques, però també per un principi general del dret que estableix que el que és preguntar ha d'estar entre les competències a qui les convoca i el seu resultat no pot afectar altres persones que les consultades. És a dir, amb una democràcia, tot absolutament tot, inclòs votat, s'ha de fer dins de la llei, perquè la il·legalitat no hi ha democràcia possible. I per últim, sí que voldria dir... Votarem no a la moció que és un doble sí, per un costat i un triple sí per un altre. Votarem no que és un doble sí, un sí a la democràcia i a l'estat de dret i un sí a la convivència. Votarem no perquè és un triple sí, un sí a Catalunya, un sí a Espanya i un sí a Europa. Moltes gràcies. Fet el torn d'intervencions, eh, com a alcaldessa de, de la ciutat i com a presidenta d'aquest plenari, realment també voldria destacar, com he fet a l'obligar aquesta sessió, la rellevància i l'importància al moment històric que estem vivint en aquesta sessió extraordinària d'aquest 22 de setembre de 2014, que justifico totalment en el seu horari i en el seu contingut, ja que el plenari municipal no és una gestoria, és un subjecte polític de primer ordre i justifica totalment sessions plenàries a les 8 del vespre, a les 10 de la nit o fins i tot a la matinada es tracta d'expressar la voluntat d'una ciutat voldria destacar aquesta rellevància i aquesta importància d'aquest acte d'aquesta votació d'avui importància política i importància jurídica el que anem avui, a, a votar avui en aquest ple el que passarem a votar ara és el suport del plenari municipal que representa la ciutat de Figueres a la convocatòria d'aquesta consulta que efectuarà el president de Catalunya sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre. Aquest suport vindrà d'un municipi, d'una comunitat veïnal, d'un element primari. El municipi, representat per un ajuntament, és l'element més primari de participació ciutadana en els assumptes públics. La suma de les voluntats de tots els municipis de Catalunya serà la voluntat de Catalunya. I d'aquí aquest suport. La comunitat veïnal, els municipis són anteriors a la Constitució Neixen del dret natural I aquest és anterior i previ a la Constitució Fixeu-vos que l'amenaça de suspensió de l'autonomia No és efectiva per un ajuntament No és possible, no poden suspendre l'autonomia d'un ajuntament No està previst a la Constitució L'article 155 de la Constitució Només es refereix a comunitats autònomes Com a subjectes polítics derivats d'aquesta Però no als municipis que són primaris, sobirans i previs a la Constitució en segon lloc també voldria destacar la rellevància d'aquesta sessió, d'aquesta votació que passarem a fer avui perquè és un clam un clam municipal per exercir un dret democràtic un dret de vot, un dret de ser consultat com a ciutadans i un dret per tant que és el pilar de la, de la democràcia en tercer lloc i en concret referent a Figueres també destacar la, la, la rellevància d'aquest acord que anem a prendre avui en votar aquesta moció, que és el fet que s'aprovarà per una majoria amplíssima i transversal, que representa el 85% dels ciutadans i ciutadanes de Figueres. És temps unitat de la unitat de tots els dos municipals representats en aquest plenari, de tots els catalans en reclamar i de donar suport el dret de consulta que proclama el Parlament de Catalunya i que passarà a convocar el president de la Generalitat. Unitat de quasi tots els grups municipals que estan presents en aquest plenari i que sumen el 85% de la voluntat política dels tigarencs. Ja el 5 de febrer de l'any 2013 aquest mateix plenari s'adheria amb el mateix quòrum, amb les mateixes votacions, amb els mateixos suports dels mateixos grups municipals a la declaració de sobirania i el dret a decidir que va fer el Parlament de Catalunya i avui, seguint la, la voluntat d'aquest mateix poble el plenari de l'Ajuntament de Figueres amb la voluntat de més de quatre cinquenes parts d'aquest plenari, per tant, d'aquesta ciutat i dels seus membres i en representació de figuerencs i de, i de figuerenques donarà suport a la convocatòria de consulta per decidir el futur polític de Catalunya per tant... Ha passat, el de, de, de, ha passat en aquest moment el moment més rellevant del, del plenari anem a procedir a la votació. Vots a favor. Vots en contra. Resultat, senyor secretari, si és plau. i d'aprovada la moció en suport de la convocatòria de la consulta a celebrar el dia 9 de novembre de 2014.